«Влада». Засідання вийшло похмурим гнітючим навіть за закритої ради. За вузькими вікнами зала було тьмяно і хмарно, небо обіцяло грози та не несло їх, а занурювало білу залу в холодну напівтемряву. Час від часу старі шибки торохтіли від сильних поривів вітру. Джизаль тоді смикався і тремтів, попри оторочену хутром мантію. Похмурі обличчя дванадцятьох стариганів не гріли йому кісток – Лорд-маршал Варус із сціпленими зубами був уособленням суворої рішучості. Лорд Камергерхов тримався за свої калих, як потопленик тримається за останній уламок свого човна. Верховний суддя Моров'я хмурився так, ніби от-от мав оголосити смертний вирок усім присутнім, включно із самим собою. Архілектор Сульт постійно кривив тонкі губи, шкірячись і переводячи холодні очі з боязана Джезаля із нього на Моров'ю, а тоді назад. Сам перший з поміж магів сердито дивився вздовж столу. Прошу роз'яснити ситуацію. Маршала Баруза. Ситуація, якщо чесно, безпросвітна. Адуа зхвороблена. З міста втекла вже, мабуть, третина населення. Через гурську блокаду на ринки потрапляє мало припасів. Діє комендантська година, але деякі громадяни досі хапаються за можливість грабувати, красти й бунтувати, поки влада заклопотана чимось іншим. Мровія похитав головою. Його сива борода злегка І Із наближенням гурків до міста можна очікувати, що ситуація стане тільки гіршою. «А гурки наближаються», – додав Варус. «Із швидкістю кілька миль не день. Ми робимо все, що можемо, щоб їм завадити, та позаяк у нас такі обмежені ресурси. Можливо, до кінця цього тижня вони вже будуть біля воріт». Присутні вражено заохали, вилаялися собі під носа, нервово скосили в очі. «Так швидко?» На цих словах Джезалові трохи вурвався голос. «На жаль, так, ваше величність. Які сили в гурків?» – запитав Моров'я. «Оцінки дуже різняться, однак наразі...» ворус стурбовано втягнув повітря крізь зуби. «Видається, що в них щонайменше 50 тисяч бійців». Усі знову різко вдихнули, навіть сам Джезаль. «Так багато!» – пробелькотів Халек. «І поблизу Кельна щодня висаджується кілька тисяч нових», – дорікнув адмірал Ройцер. «Настрій це нікому не покращило. Позаяк, краща частина нашого флоту пливе забрати армію після пригоди на північі. Ми не маємо змоги їх зупинити». Джезаль облизав губи. Стіни просторої зали, здавалося, невблаганно зсувалися. «А що з нашими наявними військами?» Варуз і Ройцер швидко перезирнулися. «Ми маємо два королівські полки, один піший і один кінний. Загалом там близько шести тисяч людей». У сірій варті, яка має захищати сам Гріонд, чотири тисячі осіб. Лицарі Герольди та лицарі Тіла – це еліта, близько п'яти сотень. На додачу, ще є небойові солдати – кухарі, конюхи, ковалі так і таке інше, яких можна було б озброїти в екстреній ситуації. Гадаю, це вона і є, – зауважив Бояз. Це, можливо, ще кілька тисяч. Певна користь може бути від морської варти та вартові аж ніяк не професійні вояки. «А що, дворяни? – запитав Моров'я. Де їхня допомога? Одні так небагато послали бійців, похмуро відповів Варус. Інші лише висловили співчуття. Від більшості не надійшло навіть цього. Переховуються, похитав головою Хов. Брок сповістив, що тим, хто пристане до нього, дістанеться гурське золото, а тим, хто буде з нами, гурське милосердя. Так було завжди, поскаржився Торлікорм. Дворян цікавить лише власний добробут. «Тоді ми маємо відкрити арсенали», – сказав Баяс, – «і не тримати їхнього в місту при собі. Треба озброїти кожного громадянина, який може тримати зброю. Треба озброїти гільдії робітників, гільдії ремісників, спілки ветеранів. Готовими до бою мають бути навіть жебраки в канавах». На думку Джезаля, це все було чудово, та йому не дуже хотілося довіряти своє життя легіону жебраків. «Коли повернеться з армією лорд-маршал Вест?» Якщо він не одержав наказ учора, то висадиться і буде готовий прийти нам на допомогу щонайменше за місяць. Отже, ми повинні витримати кілька тижнів облоги, пробурмотів Хов і захитав головою. Нахилився до джизалового вуха і тихо заговорив наче школярка, що ділиться секретами з іншою школяркою. Ваше величність, можливо, вам і вашій закритій раді було б варто покинути місто, перевести уряд далі на північ. Геть від наступу гурків туди, де компанією можна керувати в безпечніших умовах. Можливо, до Голстрома або... «У жодному разі!» – суворо промовив Баяз. Джизаль не міг заперечувати, що ця ідея по-своєму приваблива. Острів Шабуліан на той час видавався ідеальним місцем для переведення уряду, проте Баяз мав рацію. Харод великий і не замислився про відступ. І Джизаль теж не може. А шкода. «Ми битимемося з гурками тут!» Сказав він. Це лише пропозиція, пробулькатів Хов. Лише вияв обачності. Бояс перервав його. У якому стані оборонні споруди міста? По суті, у нас три концентричні лінії оборони. Сам Гріонд, звісно, є нашим останнім бастіоном. Однак до цього не дійде, Геш, захихотів Хов далеко не з цілковитою впевненістю. Борус вирішив на це не реагувати. За ним стіна Арно що оточує найстаріші і найважливіші частини міста, зокрема Агріонт, Мідлвей, головні доки і чотири кути. Стіна Казаміра – це наша зовнішня лінія оборони, слабша і нижча, і значно довша за стіну Арно. Між ними стоять менші мури, схожі на шпиці колеса, що поділяють зовнішнє кільце міста на п'ять районів, і кожен із яких можна ізолювати, якщо його таки захопить ворог. Є укріплені райони за стіною Казаміра, та їх слід негайно покинути. Бояз поставив лікті на край столу, стиснувши м'язисті кулаки. Зважаючи на численність і якість наших військ, для нас було б найкраще евакуювати зовнішні квартали міста і зосередити зусилля на значно коротшій і міцні стіні арно. Можна продовжувати ар'єргардний бій у зовнішніх районах, де нам грає на руку краще знайомство з вулицями і будівлями. Ні, сказав Джезаль. Бояз уп'явся в нього похмурим поглядом. Ваше величносте. Але Джезаль уперто не бажав лякатись. Уже доволі давно стало ясно, якщо він дозволить магові курувати собою в усьому, то йому ніколи не вибратися з-під його п'яти. Він, може, і бачив, як з силою думки висадив у людину в повітря, та Баяз навряд чи утнув би таке з королем Союзу перед носом у його ж закритої ради. Ти бачи тоді, коли їм у потилицю дихають гурки. «Я не збираюся без бою віддавати більшу частину своєї столиці, найдавнішому ворогові Союзу». Ми захищатимемо стіну Казаміра і битимемося за кожну п'ять землі. Ворус позирнув на Хофана впроти себе, і камергер ледпомітно здійняв брови. М -м -м, звісно, ваша величність, за кожну п'ять. Запала ніякова тиша. Невдоволення першого з поміж магів, що нависло над присутніми, здавалося важким, як грозові хмари, що нависли над містом. Чи може чимось допомогти моя інквізиція? Хрипко запитав Джизаль, усіляка стараючись замінити тему. Сульт холодно поглянув йому в очі. «Звісно, ваша величність. гурки відомі своєю любов'ю до інтриг. Ми не сумніваємося, що у стінах Адуа вже є шпигуни, можливо, навіть у самому Агріонті. Усіх громадян кантійського походження зараз інтернують. Мої інквізитори день і ніч працюють у будинку питань. Кілька шпигунів уже зізналися». Маровія пирхнув. «То ми маємо вважати, ніби гурки недостатньо люблять інтриги, щоб наймати білошкірих агентів». «Ми воюємо!» – процідив Сульт, кинувши вбивчий погляд на Верховного Суддю. «Під загрозою сам суверенітет нашої країни! Маровія, ваші теревені про свободу зараз не на часі!» «Навпаки, зараз вони як ніколи на часі!» Двоє старих продовжили сперечатися, доводячи всіх мало не до нервового зриву. Баяз тим часом відкинувся на спинку стільця і склав руки, спостерігаючи за Джизалем, і спокійно задумливим виразом обличчя, який лякав навіть більше, ніж насуплене лице. Джизаль відчув, що його тривога стала ще сильнішою. Як не крути, його правління ризикує от-от стати найкоротшим і найкатастрофічнішим в історії Союзу. «Перепрошую, що довелося послати по вашу величність», – пропищав тоненьким дівчачим голосом горст. «Звісно, звісно». Довкола них розходилося сердите відлуння начищених підборів джезаля. «Я мало що можу вдіяти». «Звісно». Джезаль відчинив подвійні двері, штовхнувши їх обома руками. Посеред золоченої кімнати за ними сиділа Терез, пряма, мов стріла, і гнівно-зневажливо дивилася на І Із цим поглядом він уже був знайомий до сказу. Можна подумати, ніби він комаха, що трапилася і у салаті. Кілька дам штиріюк підвели погляд, а тоді повернулися до своїх занять. Кімната була завалена скринями та ящиками, в яких лежав похайно складений одяг. Усе вказувало на те, що королева Союзу планує виїхати із столиці, навіть не повідомивши про це чоловіка. Джезаль заскриготів зубами, хоча вони вже й так боліли. Зрадлива закрита рада, зрадлива відкрита рада і зрадливий народ завдавали йому болю. Отруйна зрадливість його дружини була майже нестерпною. Що це за чортівня? «Ми з моїми дамами аж ніяк не можемо допомогти вам у війні з імператором». Терес плавно відвернула від нього бездоганну голову. «Ми повертаємося до Таліна». «Це неможливо!» – процідив Джизаль. «На місто суне багатотисячна гурська армія. Мої люди валом валять з Адуа, а ті, хто залишається, готові щомиті просто запанікувати. Якщо ви зараз поїдете, всі подумають зовсім не те, що треба. Я не можу цього допустити». «Її величність не бере в цьому жодної участі». Відрізала графиня шалер і пурхнула по начищеній підлозі до нього. Мало було джизалові клопоту з самою королевою, тепер він іще мусив чубитися з її компаньонками. Ви забуваєтеся, прогарчав він графині. Це ви забуваєтеся. Вона з перекошеним обличчям на крок підступила до нього. Ви забуваєте, що ви незаконний син, та ще й зішра. Тильний бік джезалової долоні блискавично врізався в її вишкірені вуста. І графиня хитнулася назад, негарно булькнувши. Вона зашпорталася об власну сукню і повалилася на підлогу, хвицяючи ногами. З однієї злетів черевичок і приземлився в кутку кімнати. «Я король, до того ж у власному палаці! Не бажаю, щоб зі мною так розмовляла розцяцкована покоївка!» Його голос звучав беземоційно, холодно і страхітливо владно. Цей голос був геть не схожий на його, та чиїм іще він міг бути? Джезаль був єдиним чоловіком у кімнаті. Я бачу, що був надто великодушний з вами, а ви прийняли мою великодушність за слабкість. Одинадцяте родам витріщилися на нього і на свою впалу товаришку, яка лежала жужмом на підлозі, приклавши одну долоню до скривавленого рота. Якщо котрійсь із вас відьом таки забажають покинути ці нещасні береги, я домовлюся, про човен для них і навіть сам радо візьмуся за весла. Однак ви, ваші величності, нікуди не поїдете. Терес підскочила з місця і люта видріщилася на нього, зацепенівшим всім тілом. «Безсердечне чудовисько!» – зашипіла вона. «Ми обоє можемо всім серцем шкодувати про це!» – заревів він на неї. «Та ми, одружені! Скаржитися на моє походження, мої особисті якості чи будь-який інший аспект нашого становища треба було раніше, ніж ви стали королевою Союзу. Зневажайте мене скільки завгодно, Терес, але ви нікуди не поїдете!» Джизаль окинув стоманілих дам недобрим поглядом, розвернувся на начищених підборах і вибрів із просторої вітальні. Трясся, як же йому боліла долоня.